Du lyssnar på Tolkning pågår, avsnitt 11. Idag pratar vi bland annat om tankar, piller för själen och turen att vakna upp varje morgon. Utifrån texterna för första söndagen i advent. Så, nu börjar vi. Hej alla. Välkomna till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 Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan och nu sätter vi igång med samtalet. Idag är det jag, Anders Blomkvist som sitter här i församlingsgården i Oxje och tolkar tillsammans med fyra ungdomar som har kommit nu på eftermiddagen. Kan ni kort säga er namn och presentera er? Jag heter Fredrik och jag är konfirmandledare i Oxje. Hej, jag heter Anton. Jag är också konfirmandledare i OXE och är en del av ungdomsgruppen. Jag heter Evelina och jag är nykonfirmerad med ungdomsgruppen. Och jag heter Teresa, jag är katolik och det är jätteintressant att vara här. Bra. Den här gången så utgår vårt samtal från en text i Matteusevangeliet. Det är kapitel 21, verserna 1-9. till Och den läses ju varje gång vi har första advent och här kommer texten Fredrik vill du hjälpa oss när Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesstor som står bundet med ett föl bredvid sig ta dem och led hit dem om något säger något ska ni svara Herren behöver dem men han ska strax skjuta tillbaka dem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 Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsinnade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Tack Fredrik. Den här texten läses ju i varje eh, kyrka i Sverige på första advent. Då vi liksom börjar om vår läsning i evangeliboken. Vet du, Teresa, hur ni gör i katolska kyrkan? Jag tror att vi har denna läsningen på fettisdagen, tror jag eh, För att det förbereder oss inför påsken För att Jesus tog det in i Jerusalem För att sedan bli dödare som kommer ut därifrån eh, på korset Eller när han börjar ut sitt kors Så jag tror att vi har den där Jag är inte helt säker, men logiken Okej, okay. för att vi använder den också eh, Inledningen på vår påskvecka på Palmsondagen. För det handlar ju väldigt tydligt om när palmerna skärs ner från träden och kvistarna och tar emot denna här kungen, den här speciella kungen. Vad får du för tankar, Teresa, när du har hört den här och läst den här så många gånger? Ja, alltså min första tanke går till lärjungarna som litade blind på någonting som var nästan absurt För att de... De valde att lyda någonting som var nästan omöjligt. Liksom. Nå om någon hade kommit till mig och sagt till mig att ja, om du nu går till den här byn så kommer du hitta detta, detta, detta, detta kommer ske och du ska säga detta, detta och det kommer lösa sig så här. Hade jag aldrig trott om. Så jag tror att den här läsningen för mig pratar mycket om lydnad, Att lyda de personerna som har satt i mitt liv som kan vara mina föräldrar, min chef, mina lärare. De som har satt som över till mig som lite håller koll på mig. Om man ska säga så. Okej, okay, så att, har du några sådana auktoriteter i ditt liv som du faktiskt eh, inte bara ser upp till, utan du faktiskt tänker också att det här är riktigt bra grejer. Eh, så då, då lyder du? Uh, nej, det är inte så enkelt. Det är det inte. Men visst, man inser att till exempel föräldrar är enklaste att ta som exempel mm. de, de finns där för en anledning Och det finns en anledning för att jag har just den pappan Och just den mamman Och ja, samma sak med min chef Även om det är väldigt, väldigt svårt Att faktiskt se någon Guds gåva När man väl hamnar i konflikt Okej Spännande Anton, dina första tankar kring den här texten Ja, ja, ja, jag tänker ju på att han inte rider in på någon stort livsstridstängst utan det är på en Osna. Um, dels för att Osnan, alltså han visar att han inte är över någon annan utan att han är en del av folket. Att han är en tjänare till folket och inte, till, inte ska befalla dem. Um, och sen också bara liksom huvud höj. Det är väldigt symboliskt att Osnan är inte över folkmassan som tittar på honom utan han är huvud med dem och visar att han inte vill vara bättre än dem, eller inte regerar dem han vill tjäna dem. Okej, lite som att Jesus kommer i samma ögonhöjd. Alltså den blicken som då Jesus kan göra. Inte att man tittar upp på en soldat med vapen och sånt, utan lite mera på den nivån. Ja, Okej. Precis. Dina första tankar. Fredrik. Jag tänker lite på att folket alltså respekterar Jesus på ett helt annat sätt än han vill bli alltså, mottagen han kommer in på en åsna i samma höjd som dem och tänker att han är vem som helst medans folket bror ut sina mantlar och knäcker och kvistar och, och det visar att de att de mottrar honom på ett helt annat sätt än han vill bli sedd som Berätta mer jag tror inte jag fattar riktigt Alltså Jesus ändå säger till lärjungarna hämta åsnan. Det har sin betydelse antagligen i Zakaria-texten att han liksom förföljer följ, det löftet som står i Gamla testamentet. Alltså judernas bibel. Och sen åker han och eh, in. Och eh, vad, vad är det då som gör att han inte blir mottagen på det sättet som du tror att han skulle tänka? Alltså jag, jag tänker att om man rider in på en åsna och i, alltså i ögonhus med alla andra så kanske man vill bli mottagen som en person och inte som eh, Gud. Medans befolket mottar honom som eh, Davids son. Okej. Okay. Jättespännande. Eh, han kommer in som människosonen, alltså som en människa. Han får ju begreppet människosonen så många gånger i, i Nya Testamentet att det blir som människosonen, Alltså en människa. Son till en människa. Och Davids son... Är ju kungen, messias, frälsaren, räddaren. Som skulle komma och befria folket från eh, ockupation. Från våld och hat. Och så rider in som en fredsförste. Så det är slags både och där. människoson i ögonhöjd. Människa till människa. Och det för mig blir en jättespännande teologi faktiskt. Är Gud en människa till människa? Eller är det också en bild på Gud- som kommer fram fyra veckor senare alltså vid julen Gud blir så nära så att han kommer som ett barn alltså som en människa en Gud som faktiskt är en människa det finns en slogan som heter som jag skulle vilja ha längst bak på en bil någon gång gör som Gud bli människa så bli ännu mer människa ja, dina första tankar Evelina jag tänkte lite som Therese jag tänkte att den handlar om lydnad jag hade inte heller varit gått och gjort något som någon sa till mig men jag fastnade också för den delen att de sa hämta åsnan om fölet men det är bara Jesus som rider på då det stora den stora åsnan så den delen har jag inte riktigt fattat varför det är två åsna de ska hämta ja, vad, vad, vad, vad tänker du? jag vet inte riktigt men de kanske vill ha en andra åsnan till hjälp typ. mm. ifall något skulle hända på vägen så skulle något kunna hända okay. så skulle åsnan hjälpa dem för det är bara ett litet föl först är det en osninna som kanske har fölat så det är en liten, en liten föl alltså innan vi pratar nu så, här, så finns det inget som är rätt eller fel vi tolkar det är det som är viktigt när tolkning pågår allt vi säger nu är provisoriskt på ett sätt det borde det alltid vara när man tolkar text. När någon säger det är den enda rätta sanningen, pang, då blir jag lite skrämd. Ja, ja, det säger du. ja. Men så här tolkar man faktiskt på... Luther tolkar det här på det här sättet och på 1700-talet så tolkar man så. Och nu är vi 216 och Evelina säger så här. Att vi vet du inte vad det här lilla följet skulle vara bra för. Nej. Vad betyder det då? Eh, hade du någon idé? Du vinka, eh, Anton. Ja, ja. Um... Eh, vi pratade ju om denna i torsdags där vi också tolkade. Eh, och eh, då var det i katolikernas bibel. Mm. Så hade man tips här, eh, så man kunde se i de andra evangeliumen var det stod samma text. Och i, jag tror det var i alla andra texter där den också, fann, eller alla andra evangelium, där den också fanns med. Så fanns inte fölet med. Och det var någonting vi pratade ganska mycket om. Och just eftersom att det är med ett föl. Så tänker jag, vad har det för symbol? Men jag själv har själv inte kommit på honom. Jag tror jag tolkar det mer som att... Alltså, Åsna är ju symbol på fred. För att även om han rider in i Jerusalem som en fredsforste så kommer inte han som en forste, utan han kommer med fred. Det är det som är hans budskap, Messias budskap, som då inte var det som judarna förväntade sig. Men det här att han har liksom en mamma och sin unge, det är, jag tror... En, en bild av mänskligheten att liksom vi alla uh, ska komma till fred och liksom, vad finns mer frid, fridfullt än mor med sin son jag tror inte det finns något mer fredfullt alltså bildligt uh, så min tolkning personligen är det att uh, han kommer med Åsna som är mamma som är fredfull som ger livet och som kommer med sin sitt liv, liksom livet den har givit fint, roligt någon mer som har någon speciell åsna tanke Mera. Förutom det jag har lärt mig när jag läste hebreiska så finns det en dubleringseffekt Och det är det som det eh, står om i Sakaria tror jag. Om vi slår upp det så står det eh, att han går, ska rida in på en, en åsna. Ett, ett, ett, eh, Sen dubblerar den som en ett riddjur. Eller, vi får slå upp den, ni kan du slå upp den så länge? Zakaria. så det är en dubblering, ungefär som man säger. Eh, där har vi en, en idrottsstjärna. En jättebra eh, löpare. Man bara förstärker det som var först i en dubblering. Det heter något speciellt. Eh, så det kommer från Zakaria. Och då, och då har man då förstärkt det handlar inte om två åsner det handlar om förstärkning av åsnan man bara berättar här står det ju i ringhet kommer han den här konungen ridande på en åsna på en ung åsnehängst alltså en ung åsna alltså vad var han för, för åsna jo han var en åsnehängst lite skillnad mot den här mamman F fölmamman vad heter det F mamman med föllet ja det är en bra fråga ja, så att Zakaria säger så det kan alla utantill de kommer. Och så de tänker antagligen på det, detta. Åh, oh, det måste vara Zakaria-texten, vänta nu, den här åsnan. Alltså, fredskungen kommer på sitt speciella sätt. Okej. Okay. Mm. Men så man tror jag man har tolkat det lite annorlunda. Så fick jag lära mig en gång i tiden. Men jag tycker det låter jättefint med den här. Jag hade lagt väldigt frit för <laughs> i alla fall. Mamma med barnet. Ja. Ni, tre av er här, har varit med på ett Speciellt läger. Och på, då du och Evelina också var med så småningom på på väntet. Jag vill ta en liten break här. Vi har vi uppe i nu? några minuter. Att eh, kommentera eh, det som ni var med på lägret. 40 katolska ungdomar och 40 protestantiska lutherska ungdomar var med och förberedde och samtalade och lärde känna varandra under eh, två dagar och jobbade med Arbete. En skrift som heter Från konflikt till communion. Från konflikt till gemenskap. Hur var det? Och berätta lite grann om det. Det skulle vara jättespännande också att ha med den i den här podden. Kan du börja? Ja, uh, först och främst, det var jättegivande uh, för att, uh, efter, alltså, tänker man på det historiskt, så var det historiskt. Alltså, det var ju 500 år som katoliker och protestanter inte hade möjligheten till en sådan dialog. Vi pratade mycket både teologiskt och på ett väldigt vardagligt sätt. Vi pratade om det vi har gemensamt. Vi hade fem imperativ som sedan påven också talade om under det här eventet på Malmö Arena. Och vi jobbade mer med att fokusera på likheter och lära känna varandra. Och jag tror mycket, i alla fall från det jag tar med mig från eventet, det handlade mycket om att Lära känna eh, den lutherska kyrkan Som jag personligen inte kände till förut Jag kände till den från historieböckerna Men inte vad den är i verkligheten mm. eh, Och det var jätteintressant faktiskt Att se hur eh, Hur vi skiljer oss åt Men även vad vi har gemensamt Och just den här eh, Gemenskapen med, med, Från dopet Och gemenskapen vi har i bibeln Att vi har samma bibel Den tänker man efter så är det väldigt mycket Väldigt stort och vi bär egentligen samma budskap Tack vare vårt jobb Det här budskapet om Jesus Om hopp, om uppståndelse Om förlåtelse Det är ett budskap som vi allihop är med oss Och jag tror att hade vi varit mer medvetna om det I vår, våra liv liksom I vardagen Så hade vi faktiskt kunnat göra en väldigt stor skillnad Speciellt när det gäller konflikter Små konflikter, även från arbetsplatsen I familjen Så jag tror jag det hade kunnat göra enorma, enorma skillnader mm spännande. Anton och Fredrik, ni var också med. Kan ni komplettera vad ni fick med er från lägret och kanske också även från eventet? tror att hon pratade mycket om gemenskap. Och jag vet inte hur katoliker ser på literaner, men innan det här mötet så fanns det väldigt mycket fördomar om katoliker. Och det kände jag själv att jag hade jättemånga. Så stackars Nils som var med i vår diskussionsgrupp, han fick ju jättemycket frågor. Men till slut så förstår man att ja vi har skillnader och vi kan inte göra något åt dem. Vi kan förstå varandra men sen får vi släppa det där och vi får helt enkelt ta, ta och titta på det gemensamma för att det finns ingen mening att fortsätta titta på skillnaderna. Vi, vi är olika olika men det är inte det som spelar roll, det är det vi har gemensamt som är det viktiga. Så det var det jag tog med mig med därifrån. Samt att vi nu kan fortsätta efteråt. Mm. Uh, typ förra torsdagen så hade vi Samtal mellan både katoliker och lutheraner om Bibeln. Vi har det idag igen. Och, och vi har blivit inbjudna till den katolska församlingen i nästa år. Så jag tror att det ska bli ett kul Och en bra framtid. Fredrik, eh, du var med på eventet sen. Och fick vara med och gå i procession. Eh, bland annat. Och sen fick vi vara med om, om fyra-fem timmar liksom, i, i arenan. Detta som du sa i Tresa är helt eh, kyrkohistoriskt helt otroligt fantastiskt. Jag är otroligt glad själv att jag fick vara med där. Och fick vara med och, och se och höra och uppleva allt. Där också de eh, katolska och lutherska eh, hjälporganisationerna faktiskt skrev under att de ska samarbeta. Och se, lyssna in, känna in nöden och ha diagonalhållning tillsammans. Alltså att, att välja varandra. Att samarbeta för den utsatte. Och skriva under. Det blir liksom inte bara massa snack och, och så. Och, men här skriver de under. Det finns ett avtal. Och avtalet är till för att hålla. Så det blev jag kolossalt också glad för. Kan du säga något mer som du blev glad för från hela eventet. Alltså det kändes ju. Alltså det kändes magiskt. Det kändes som verkligen som att vi skrev historia den dagen och det, hela det stället, eventet. Och just det här som du säger, att de skrev på någonting Det visar ju verkligen att Nu händer det grejer Det är inte bara tomma ord som det kanske kunde ha varit annars mm. Och även att eh, Att vi var där så många Och alla hade eh, Någonting gemensamt Även fast vi kommer från olika delar av den av kyrkan mm. ja. Evelina Har du någonting att tillägga? Vad fick du med dig från eventet? Mm. Detta är en sak som kanske händer genom 500 år. Så det är inte många som kommer att få uppleva en sån här sak om den ens händer igen. Det vet vi ju aldrig. Har vi oss vet om det någonsin kommer att hända igen. Mm. Uh, och ingen vet heller hur länge det kommer att hålla. Men vi får hoppas på att det kommer att hålla så länge som möjligt. Men det är en grej att vara med där. Och jag är glad att jag var med. Mm. Therese, jag måste bara kolla en sak med dig. När det gäller dig som katolik och eh, påven Blev du lite starstruck? Ja, ah, kan man nog säga? Ja, det kan man, kan man nog säga. Jag var väldigt oväntat. Alltså när vi fick veta om den här det stöd tidningarna nu var det i hösten, när var det. Menar, nyheten kom ut i alla fall. Så vet jag att mina kollegor sprang till mig direkt för att de vet att jag är mycket insatt i den katolska kyrkan och sa, men vet du att påven kommer? Nej, det, det händer inte sånt. Vad ska han komma till Sverige för? Vad är anledning? Och sen när jag läste det och fick vara också med liksom, i den här rekommensiska gruppen i det här rekommensiska mötet. Alltså det var stort och det var roligt och det var jättegivande. Och det gav mig jättemycket eh, bra tankar att reflektera över, över min tro och över, över hur jag lever min tro. Och speciellt det här med fredsarbetet. Eh, Och Inte bara det att de stora hjälpare i skrev under ett samarbete utan även vi ungdomar som var där att delta i någonting för att skapa fred på en mer lokal nivå om man ska säga så mer, alltså stötta varandra och jag fick jätte hjälp personligen i min egen tro Går det att hitta några slags likheter med det hoppet den förväntan och det hoppet som folket hade i Betfage kring Olivberget den här speciella dagen då han rider in då. så sa: oh, Det finns en nästan att ta på känslan. Oh, kommer han verkligen nu? Eh, det det? Liksom, kommer han. Är det sant det som står i tidningarna? Kom påven till Sverige, till Lilla Lund, till, till Malmö, av alla platser. Hallå, är det sant? Och sen då: Nu menar jag att att påven är Messias, inte alls. Han är Nej, inte fredskungen inte på det, eh, långt ifrån jag. Han är en människa och han har en sin speciella plats i katolska kyrkan inte så. men den förhoppningen den, den längtan till att det ska hända någonting alltså, vi, vi får så många negativa impulser, media och, vet inte, Trump vinner på det sättet han vinner och populismen och eh, det här med att utanförskap och sånt fredskungen idag alltså, den förhoppningen, kände du något sånt där? Absolut, absolut, absolut kan man göra liknelsen med för, förhoppningen de hade när de väntade in Jesus in till Jerusalem, absolut. Men sen måste man också tänka på att det som Jesus kom och gjorde det var något oväntat, han kom och dog, han kom och led. Så jag tror, alltså jag är väldigt nyfiken av mig och jag vill se verkligen vad, vad det är han vill göra av det för det kommer säkert kräva lidande för att uh, det, är så. Så det är så, det är så är. För något bättre. Min, min nyfikenhet mot hur kommer det fortsätta på vilket sätt och det kommer säkert gå bra för att hopp och frihetsarbete kommer från Gud så på något sätt blir det bra. Jag vill fråga er en sak när det gäller predikan. Det är flera av de som lyssnar som vi riktar oss faktiskt till nu som kommer att predika, inte alla, men några kommer att predika den här söndagen. Då vill jag fråga er vad är en bra predikan? En bra predikan är någonting som påverkar en så får en att behöva tänka till vad det faktiskt är som som man säger. Okej. Mer? Alltså nu kommer jag ju låta lite okristen, men det, det är ju inte så kul när prästen pratar, oh gud i höjden liksom. Utan om, om prästen kan ta, ta ett budskap från Bibeln så att man förstår det hur det är i sitt eget liv. Så att man faktiskt kan gå ut och liksom ha blivit förändrad på grund av det de har sagt. Och har kunna agera på ett annat sätt. Um, så visst kan man prata om Bibel och om Gud men det måste kunna uh, påverka oss också. Ja, uh. håller med det som Anton sa. Uh, för mig som katolik så är predikan som uh, prästen gör den är att han tar bibeltexten som oftast är svår att förstå som är svår att koppla till vardagen och gör den till någonting som jag faktiskt kan använda i min vardag. Så det är det jag förväntar mig av våra präster i katolska kyrkan Att de ska kunna göra det och dessutom prata ett språk som jag kan förstå uh, För att uh, ofta ser jag att vissa präster hos oss har väldigt stora teologiska diskussioner med sig själva Eller monologer uh, Som jag som person, som enkel människa som jobbar och har ett liv och har problem Och i min familj inte kan använda Så en bra bedringar för mig det är någonting som kan bryta ner Guds ord till verkligen små piller som kan hjälpa mig under min vecka. Som, uh, en hjälp till min själ, liksom, en hjälp till mina tankar. En, någonting som skapar fred i mig. En medicin? Yeah. Medicinburk. Yeah. Så man, ja. Medicinburk? Som, som en, ja, en kräm som kommer till min själ. Liksom. Kräm för själen? Ja, precis. Någon sån här, någonting ja. som kan hjälpa mig ja. uh, mot mina problem som hjälper mig att Ändrar min synpunkt från att kanske oftast vara arg, besviken, till att faktiskt se någon mening med det. Att oj, kolla, det är de där till exempel, de här människorna som hade så stor förväntning. Vad kom sen? Det kom ledande. Är jag beredd att ta emot ledande i den här situationen konkret i mitt liv? Mm. Så det är mig predikan. Ja. jag inte man vill predikaten. Vad är en bra predikan? Jag tror en bra predikan är när man kan få onda tankar till bra tankar. Så om man. Mår dåligt eller har mycket att tänka på att man får en stund utanför allt det här. Om man har mycket i skolan så kan man gå dit och tänka på något annat för en stund. Så går det säkert bättre sen. Så en bra prediken är när man kan komma bort från det onda för Jättefint. Ni har inte gått i kyrkan så jättemånga jätte år. Men ändå. Jag vill ändå testa... Eh... Vad är det ni suckar över? Alltså, ni kommer in, vi sjunger salmer och vi väntar in på fina mässan så ska vi fira. Vi har bönor, vi har trosbekännelser och kredot, vi går från Kyrie och Gloria fram till välsignelsen på slutet och så kanske vi eventuellt dricker kyrkaffan tillsammans. Men så kommer en predikan där i mitten. Ah, vad suckar ni över? Vad är det vi inte ska göra som predikanter som gör att ni ungdomar faktiskt suckar? Säger samma sak igen, och igen, och igen under en och samma predikan för det är, men alltså vi har hört vad jag sagt, vi har fattat vi behöver inte säga det igen för det brukar hända okay. det är viktigt att göra det intressant och så att man förstår så att det inte bara blir ett samtal med sig själv som bara en själv kan uppfatta vad det är man snackar om Utan det är precis som du säger, viktigt att göra det på en nivå för alla människor okej okay. Eh, man ska göra den lagom lång också så man inte tappar tråden för om den blir alldeles för lång så tappar man tråden så finns inte, vad började de, vad slutar de eh, vad hände vad är de nu och lagom lång det är också relativt ju men i samband med en hel gudstjänst som brukar ta allt alltifrån en timme kanske till eh, en om kvart om det är riktigt långt i Svenska kyrkan och kostar det, det två kanske ibland två, ibland två, ja så vad är långt där i relation Eh, är det riktigt spännande så kanske en kvart är helt okej. Okay. Är, det, är det tråkigt och, och så, så kanske man bara suckar efter två minuter. Hur tänker du med långt? Men lite som Anton sa också, om man ser samma sak om och om igen så blir det mycket längre. Det känns som att tiden går mycket långsammare. Mm. Eh, för ting ju snabbare desto roligare man har. Så om man har en liten intressant text som man kan tolka på ett sätt som alla förstår ja Jag hänger på det hon säger Någonting som alla förstår Och även, jag tror att eh, En dålig predikan, någonting som jag kan verkligen Tycka är jättetråkigt att lyssna på Det är när prästen gör det För att visa hur mycket han kan Vissa gånger har man varit Och lyssnat på en predikan Och det har varit liksom teologiska, teologiska monologer För att visa att jag faktiskt Pluggat på det här jag tror inte det riktigt är det som är tanken Med att ha en predikan mitt under gudstjänsten Utan jag tror att det är mer att Jag ska prata till dig Och jag tror att när en präst skriver Sin predikan och förbereder sig Han ska tänka på dem han pratar med För jag tror att de flesta prästerna I alla församlingar, även lutheranska Jag tror att ni känner era Vem som sitter där, ni känner era för år. Ni vet vad de behöver Så jag tror att det är varit mm. bra Tack, det tar vi med oss alla vi predikanter jag har en sista grejen. Nu. nu. är det inte så många minuter kvar. Oj, det är 28 minuter har vi spelat in här. Vi får se om vi klipper eller inte. Jo, i Svenska kyrkan så har vi massa temata. Det finns tema för varje söndag. Nu heter det första advent. För, förut hette det första advent, men det heter första advent. Och så står det ett nådens år. Alltså, det gamla slutar faktiskt. Eh, Dagen innan, lördagen där. Sen får vi nytt år på söndagen. Ett nytt kyrko. Man får börja om med ett nyårsaft. Vi får liksom säga, gott nytt kyrkor på er allihopa. Ja, det är ingen som svarar när jag säger så i välkomsthälsningen. För vad ska man säga? Jag har gott nytt kyrkogår på dig själv hör du. Men annars är det liksom firande och det är champagne. Och, gratt och gott nytt år och så. Men det är samma glädje som vi har i kyrkan. Gott nytt år. Och då står det, ett nådens år. Har ni hört talas om ordet nåd? Någon av er? Vad betyder i så fall ordet nåd? För vi går in i ett nådens år. Jesus rider in varje år i Jerusalem. Och är den här speciella kungen. Och kommer med fred. Och kommer med nåd, tänker jag. Och vad betyder nåd för er? Det är liksom en häftig avslutningsfråga nu. Innan vi packar ihop våra attraljer. Vem vill börja? Jag kan, ta det. Um, jag kan börja. har alltså, är ett ord som jag får höra väldigt ofta. Uh, speciellt när mina föräldrar skyllar ut mig. Då är det mycket, men ser du inte när Går för Gud har gett dig, vad klagar du på? Och du brukar vara mest i den situationen. Men nåd för mig, det betyder um, faktiskt um, det, är, det är någonting som Gud ger mig. Och den har olika former. Men det är någonting han ger mig för att underlätta mitt liv. Eller för att underlätta min ingång till paradiset. Alltså antingen eller. Antingen hjälper han mig med livet här. Och då kan det vara konkret att jag klarar av en tenta. Det kan vara konkret att jag klarar av en uppgift på jobbet. Eller så kan det vara att han ger mig en svårighet. För att jag ska kunna växa som kristen och efterlikna Kristus. Alltså det kan vara en... En sjukdom, det kan vara en, en svårighet, Det kan vara ett bråk med någon Det kan vara att någon sviker mig Någonting som får mig att fundera på Var i Gud i den här situationen finns han Och var är jag jämfört med honom Var ställer jag mig i den här situationen Förbannar jag honom Eller litar jag på att han är en fader Som kan ta hand om mig Så det är två olika En mer konkret och en mer abstrakt version Av nåd för mig Någon av er? Andra ungdomar? Ordet nåd Men för mig, för mig är det eh, att gå in i nådens år är lite som Theresa ville säga. Alla gåvor jag får gratis. Det betyder charis eller grazia och vi har fått det grazia eh, ordet gratis. Alltså vi får ett liv, ett nytt år gratis. Vi behöver inte betala kämpa för det utan vi får det gratis. Ungefär som varje morgon. Vi vaknar upp och vi får ett nytt en ny dag. Sovit bra eller inte bra spelar ingen roll. Man får en ny morgon varje dag. Blott en dag ett ögonblick i sänder lever vi sen eh, ända tills vi dör. Så att eh, det får vi sådana ögonblick hela tiden ur fadershandeln. Och det är av nåd. Och det är eh, och liksom Amazing Grace har ni talat om. Det är en förunderlig nåd. Som det är fantastiskt. Eh, den förundrar ni att få Noden. Att, att börja varje år i kyrkåret med då att gå in i Noden. Jag, jag, jag ska ha den gudstjänsten jag vet inte vilka salmer jag ska ha, men jag hoppas att det blir fyllda med nåd. Alltså salmer som man, wow, den gåvan och den gåvan som vi får, som vi inte tänker på ens på. självklarheter tänker vi, jag vet inte hur ni tänker på det, men självklarheter. Med att vi får så mycket varje dag ja det är, ju, alltså det är ju något som man inte tänker på Man underskattar det väldigt mycket alltså, Livet är, kan jag tycka är väldigt underskattat oftast Speciellt tror jag i vår ålder För att vi tror att vi är odödliga För att man är mm. ändå ungdomar och Man är ju mm. odödlig på något sätt Men eh, jag tror att just det som du sa Redan det att vakna varje morgon I en säng, i ett rom Kanske till och med varmt rum Alltså det är ju det är en stor norregåva Det är någonting som andra människor får kämpa för och det är någonting som vi faktiskt egentligen vet om. Vi vet ju om att det finns fattiga i fattiga länder. Vi vet om att det finns människor som måste kämpa för att få sitt vatten och vi kan bara gå på toa och spola till exempel. Mm. Det är en sån sak. Så jag tror att livet är faktiskt väldigt underskattat. då? Mm. Jag var på en föreläsning i helgen och han sa något som jag inte har tänkt på innan. Han sa att vi har tur att vi vaknar upp varje morgon. För man, även för Hur gammal man är vet man aldrig när man har otur. Så jag när han sa det så tänkte jag väldigt mycket att jag har verkligen tur som vaknar varje morgon. Vi har, jag är väldigt glad, jag har tur, att jag har fått, mö fått möta er. Tack så jättemycket för denna, detta samtal. Jag tror vi ska avsluta. Är någon som vill göra något sista tillägg eller? Ja, det har varit säkert jätteintressant alltså, att liksom få varje gång man träffas katoliker och protestanter det, det blir alltid något nytt alltså varje gång man träffar en person som har en annan synpunkt än vad man själv har, även om vi är väldigt lika är det, det är ändå inte samma, vi skiljer oss åt på vissa punkter så det är intressant och man blir alltid rikare i varje möte med människor så detta är jättekul att få vara med Fortsättning följer, vi har blivit inbjudna till er församling, ja. vår frälsares församling i Malmö Typ 19 januari. Ja. Och då ska ungdomsgrupperna återigen börja sina respektive terminer. Och då gör vi det tillsammans. Och det är ett synligt tecken. Det är det som också sa en av imperativen. Att det ska vara synliga tecken på vårt samarbete. På vår gemenskap. Det finns så mycket andra synliga tecken på konflikt. Men nu jobbar vi här. Också i respektive vår församling med de synliga tecknen på att vi vill eh, gemenskap. Och det har vi börjat med. Tack så jättemycket hörni!